теж по-польськи, сказав він. Мене врятувала бездоганна польська мова, та на майбутнє я вирішив знайти собі якусь щурячу нору. Грушевич намагався зробити вічливість прапором нашої комуни. Після тюрми він проповідував ідею всеосяжного гуманізму. «Дякую і прошу» лилося звук. На всіх, крім як Кривов'яза, Грушевич дивився з докором, ніби ми навмисне уникали тюрми, щоб не відчувати туги за культурним ставленням. Павлюк спробував було його напоумити, але це не помогло, а тільки пошкодувало. Грушевич, як сектант, благословляв Миколу при кожній нагоді. Побачивши Грушевича на вулиці, ми старалися прошмигнути кудись у підворіття і перечекати, поки він пройде. «Світ почне нас шанувати тільки тоді, коли ми станемо високовихованим народом», – виголошував він, – «почуття братерства, ось що нас врятує». «Ви не забули моєї сентенції про совість?» – «Пане, повсюду», – запитав він, з тривогою вивчаючи моє обличчя. «Ні», – відповів я. Грушевичів погляд потеплів, очі от зворушення навіть злегка затуманилися сльозою. «Правду кажучи, вирішив він, ви нагородите мене, і я спершу було допустився помилки, подумавши, що ви маневруєте то мовчанкою, то несподіваним вивертами, аби набити собі ціну». Поки не ратував за любов до ближнього, Грушевич говорив розсудливо і викликав співчуття. Та в агітаціях він був такий настирливий і потворно бридкий, що не було сили витримати. І якось я прийшов трохи пізніше і застав комуну, розділену на два табори. З одного боку Грушевич, а з другого всі хлопці, включаючи Кривов'яза і Тодосія. Треба мати певний талант, щоб так остогиднути. Вранці Микола розбудив мене, і я з відразою, киваючи на сонного Грушевича, покликав його на вулицю. «Ходи звідси, ну його до біса, встане знов заскиглий!» «Що сьогодні робиш?» – запитав я Павлюка. «Що роблю?» – Микола зморщився, ніби не міг розібратися. «Чого я від нього хочу?» «Мені, між іншим, завжди здавалося, що він собі щодня видумує якесь заняття, аби, як кажуть, слава не пропала». «Перейдемо на той бік», – запропонував він. «Покажу дещо і хочу порадитися». На розі вулиці Микола зупинив мене і показав на старовинні залізні двері. Тої свердла? Візьмуть їх?» Кувалися, мабуть, ще при Данилі Галицькому. За ними конфісковане устаткування з друкарень. Я маю намір забрати шрифти. «Я до них не наважуся підступитися з свердлом», – сказав я. «Двері кували ювеліри. Глянь, які тендітні пелюстки, грона, зірки». Це історична пам'ятка. Гріх на мою душу, Прокопику. Бабаки тут ходять? Це не твоя журба. Підпою. А де ти дістанешся з касами?» Микола нетерпляче знизав плечима. «Потім ще раз обдивлюся, пообіцяв я. Та не надумайся, як соборний диригент. Кажу, що подивлюся». «Гаразд». Микола засміявся. «Не тішся, ось дибає Грушевич, аж руки потирає, що спіймав тебе». З камери лише фанатики виходять з менше надвердженою психікою. Пересічні люди між чотирма стінами стають рабами почуттів, на яких, мов, на казкових конях вириваються спут відчаю. «Так-так», – подумав я, – «у спеку кожний затінок – порятунок». Якось на пошті я прислужився польському жовнірові, написавши йому листа до матері. Розбалакалися, і солдат мені сказав, що в його полку потрібні слюсарі монтувати систему парового опалення. Я мало не підстрибнув. Не гаючи, ні хвилини поїхав з Віктором Живецьким, так звали солдата, в казарми. Командир полку погодився прийняти, бо моя робота обходилася казенній касі майже за півдарма. Мені платили продуктами і до два дні марки на один день. Через день я облагав полковника взяти Покутського. Ми з Покутським монтували труби. Після роботи я писав живецькому листи і під вечір з тимчасовим посвідченням